Dragon. Schickt mir bitte die optische Überwachung des Raketenschiffes. Eben hatte es auf der Serviceinsel 1 einen Alarm gegeben. Wir rannten durch die schmalen Gänge dieser Einheit zum Innenschott, wo sich der Kommandoraum befand. Vor ein paar Tagen war dem Entdeckerschiff Richard Burton am Planeten Düren im Parakon-Sternhaufen die Dragoon in die Hände gefallen. Ein Fund von unschätzbarem Wert. Denn es handelte sich um ein Jahrtausende altes verlassenes Raketenschiff der kybernetischen Mächte mitsamt Beiboten. Diese Kypschborn genannten Raumschiffe wurden zur Zeit von Technikern der LFT wiederhergestellt und sollten später als trojanische Pferde gegen die Flotte Gon Orbons eingesetzt werden. Zu diesem Zweck hatte die Richard Burton im Weltraum mehrere Serviceinseln um die Dragoon gruppiert. Die notwendigen Umrüstungen ...fanden in der statt, die sich in drei Kilometern Entfernung zu den Inseln befand. Mal und ich hatten auf der Serviceinsel 1 die Aufgabe, im Fall einer schnellen Räumung aller Einheiten den Evakuierungsplan zu leiten. Am Innenshot der Serviceeinheit betraten Dutzende Techniker in Raumanzügen den Gang. Der kleine Kommandoraum stand offen. Vor Mal schwang sich eine korpulente Frau, die ein Mikrofonfeld aktiviert hatte, in einen Sessel. Nun? Keine Feindortung. Keine Angreifer im Umkreis von wenigen Lichtstunden. Und die beiden Kreuzer, die während der Feindfahrt der Richard Burton im Paarsystem auf die Serviceinseln aufpassen sollen, sind auch noch da. Wenn keine Gefahr von außen droht, was soll dann der Alarm? Wahrscheinlich ein Zwischenfall auf der Dragoon. Eben findet der Schichtwechsel der technischen Abteilungen statt, die die Beibote des Raketenschiffs reparieren. Die Techniker der Down kommen gerade zurück, deswegen das Gedränge hier. Der Alarm jedoch kommt aus dem Bereich der Top. Was sind das für Bezeichnungen? Damit ist die Position der Küppsporne im erbeuteten Raketenschiff gemeint. Die Funkerin zeigte beiläufig auf die optische Überwachung der Dragon und bis in einen Energieriegel. Top beiboot oben, Down beiboot unten. So wissen wir immer mit welcher technischen Einheit wir es im Funkverkehr gerade zu tun haben. Verstehe. Der Alarm kommt also aus dem Hangar des Kübschbauns Top. Exakt. Hier kommen die Bilder. Auf der Dragon lugte Ascari da Vivo vorsichtig um die Ecke eines breiten Ganges, der in den Lagerhangar mündete. Ein klobiges, mattschwarzes, etwa 20 Meter langes Raumschiff mit Stummelflügeln stand auf dem glatten Boden der Halle. Die Maskantin zählte rund ein Dutzend Techniker. Hektisch kommunizierten sie über ihre Multicom-Headsets. Leitstelle Serviceinsel, bitte melden. Bitte melden, im Eingangsbereich zum Top-Hangar gibt es merkwürdige Zwischenfälle. Bis hierhin haben wir es geschafft, Gertan. Da steht sie, die Top. Sie überprüfte ein letztes Mal das Trommelmagazin ihrer Sträger nickte ihrem echsenartigen Begleiter zu und marschierte forschen Schrittes in die Halle. Halt! Was machst du? Hier? Das ist militärischer Sicherheitsbereich. Stopp! Nicht mehr! Ja, Allein für diesen gehässigen Tonfall hast du den Tod verdient. Sie hob die hinter ihrem Rücken verborgene Sträger, visierte kurz an und drückte ab. Alter! Alter! Oh! Ein weiterer Schuss. Der zweite Techniker fiel zu Boden. Kertan! Sofort! Erhabene! Der dritte Techniker eilte mit einem schweren Bohrer in der Hand auf sie zu, wurde aber von Kertan abgedrängt. Der Echsenmann rammte ihm die Klauen in den Bauch und zerfetzte mit einem zweiten Schlag das Gesicht. Die Dragon schwebte wie ein halb aufgerichtetes Mantelgeschoss im All. Immer noch verließen Techniker in Raumanzügen den unteren Teil der stromlinienförmigen Rakete und setzten auf die umliegenden Inseleinheiten über. Funkkontakt Top, RBKR 10 auf Normalfrequenz. Besteht Anlass zur Besorgnis? Bitte melden. Gib mir die Verbindung. Den hast du in der Leitung. Nein, nein. das könnt ihr nicht tun. Dass... Lagerhanger, der Top wird gekämpft. Wer befindet sich in diesem Bereich der Dragoon? Vielleicht zwei Dutzend Techniker und Wissenschaftler. Dazu die akonidischen Beobachter der Operation Kristallsturm. Ascari da Vivo. Und ihr Leibwächter Kertan. Ich habe verstanden. Kommst du mit mal? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bewaffnet euch und schließt die Schutzanzüge. Das ist dein Befehl. Wir müssen mit einem Angriff auf die Service-Inseln rechnen. Sagt mir vielleicht einer, was das alles bedeutet? Was soll ich jetzt unternehmen? Informiere sofort die Kreuzerschiffe. Sie sollen in Alarmbereitschaft gehen und notfalls alle Service-Inseln evakuieren. Wir wissen nicht, was Askari vorhat. Vielleicht will sie sich mit der Dragoon in die Luft sprengen. Das wäre auch das Ende der Inseleinheiten mitsamt ihren Besatzungen. Im Lagerhangar kamen die anderen Wissenschaftler zu sich. Manche blieben stehen und starrten Askari und ihren Leibwächter mit weit aufgerissenen Augen an. Andere liefen davon, tiefer hinein in den Raum. Es hat keinen Sinn. Der Hangar besitzt keinen zweiten Ausgang. Wirst du mit diesem Problem alleine fertig? Ich kümmere mich um den Kübsporn. Das Schiff darf keinesfalls flugunfähig gemacht werden. Ich werde alle Gegner eliminieren. Der reptiloide Leibwächter Askaris, der an einen terranischen Tyrannosaurus Rex erinnerte, entfernte sich und stapfte langsam, beinahe lässig, den panisch flüchtenden hinterher. Kantiran und Malditär standen in Raumanzügen und mit geöffneten Helmen am Eingang des Innenschotts. Routiniert checkten sie ihre Handstrahlwaffen. Auf einem Bildschirm an der Wand gegenüber blitzte das Gesicht der Funkerin aus dem Kommandoraum auf. Eine Nachricht für Kantiran. Soll ich durchstellen? Ja damit. Das Bild der Funkerin verkleinerte sich und rückte in den oberen rechten Bildrand. Ein Mann in hellblauer Monteursuniform erschien auf dem Bildschirm. Technische Einsatzleitung, Serviceinsel 2. Kantiran, ich weiß nicht, ob es in dieser unklaren Situation Sinn macht, zur Dragoon zu wechseln. Wir haben soeben energetische Emissionen im Bereich der Top gemessen. Was bedeutet das? Es sieht so aus, als würde jemand die energetischen Arretierungen des Küppsporns lösen. Lösen? Ascari will flüchten. Sie will einen der von uns wiederhergestellten Sporne startklar machen. Oh, verdammt! Wen verdächtige ich, seit wir die Milchstraße verlassen haben, eine Schweinerei zu planen? Wahrscheinlich ist es jetzt soweit. Einsatzleitung, wie viel Zeit haben wir noch bis zum eventuellen Start eines Sporns? Ich denke, weniger als fünf Minuten. Wir müssen die Flucht verhindern. Ich meine, die Richard Burton tut alles, damit Gon Orbons Truppen uns nicht bemerken. Und Sie als sogenannte Beobachterin der Operation Kristallsturm? Also gut, fünf Minuten. In der Lagerhalle konzentrierte Askari sich auf die nähere Umgebung des Küppsporns und desaktivierte die energetischen Arretierungsklammern, die das Beiboot auf seiner Ruheposition hielten. Ein Wissenschaftler kam aus seinem Versteck hinter dem Sporn hervor. Er hielt zum Zeichen der Wehrlosigkeit die Arme hoch. Ich, ich ergebe mich. Es spielt keine Rolle mehr. <lacht> Sie erschoss ihn und zwei weitere, die sich hinter einem terranischen Hebelkran versteckt gehalten hatten. Der Drohn kehrte zu ihr zurück und putzte seine Klauen am blutdurchtränkten Overall eines der Toten ab. Wir können einsteigen. Du kennst alle Handgriffe? Ebenso gut wie du, Hochedle. Bist du bereit, Mal? Aber immer doch. Vor uns öffnete sich das Ausgangsschott der Schleuse und gab den Blick in den Weltraum frei. Friedlich lag die Dragoon vor uns, schwebte wie an dünnen Fäden aufgehängt, sanft im Vakuum. Ein kurzer Schub aus dem Tornisteraggregat und wir drifteten dem Raketenraumschiff entgegen. Ter blieb dicht hinter mir. Mein Atem ging stoßweise. Ich verkrampfte die Arme vor der Brust, schloss die Augen. Ein dumpfes, mulmiges Gefühl breitete sich in mir aus. Eine schreckliche Leere, die mich beben ließ. Du oder ich, Mutter? Willst du das wirklich? Wie so oft sah ich sie wieder auf dem Boden vor mir liegen, zusammengekrümmt, in einer größer werdenden Blutlache. Hätte doch Kemi, mein Taroks-Marder, damals auf Arkon ihre Kehle durchgebissen, anstatt nur ihr Gesicht zu zerfleischen. Du hast meine große Liebe Thereme ermorden lassen, Mutter. Und sie hatte weniger Glück als du. Du lebst. Eine Berührung an der Schulter ließ mich zusammenzucken. Instinktiv reagierte ich mit einer heftigen Abwehrbewegung. Dann erst erkannte ich Mal, der mich durch eine Helmscheibe anstarrte. Ihr zwei seid wie Hund und Katze, Erbfeinde. Das Schicksal hat Mutter und Sohn zu unversöhnlichen Gegnern gemacht. Wann findest du endlich deine Ruhe? Ein Schicksal, für das allein sie verantwortlich ist und dem sich keiner von uns entziehen kann. Ich bin nicht in ihrem Mutterleib aufgewachsen, mal. Ich bin nicht ihr Sohn, sondern ihr Experiment. Schon deshalb bin ich ihr zu nichts verpflichtet. Und jetzt wird endgültig eine Entscheidung zwischen uns fallen. Endgültig. Kertan öffnete flink die Einstiegsluke, der Top. Gemeinsam bestiegen sie das kleine Schiff. Askari ließ sich in die Pilotenschale nieder und konzentrierte sich auf die grün aufleuchtenden Anzeigenkonsolen. Es kann losgehen. Startsequenz initiieren. Luke schließen. Kurs programmieren. Der Drohn gehorchte wortlos. Geschickt huschten seine Klauen über das Armaturenbrett und hinterließen kleine feuchte rote Spuren, die schnell antrockneten und dunkel wurden. Askari lehnte sich entspannt zurück. Wir können starten. Wir haben jetzt die Chance, einen Verbündeten zu finden, der die Terraner ein für allemal in die Knie zwingen wird. Schieß uns den Weg durch das Hangator frei, Kertan. Und dann starte durch. Jawohl, Erhabene. Wir waren endlich an der Spitze der Dragoon angekommen. Das etwa 130 Meter lange Schiff mit einem Durchmesser von 50 Metern lag direkt vor uns. Ich streifte mit der Hand über das schrundig wirkende Metall. Mein Blick huschte an der Dragoon entlang. Keines der vergleichsweise großen Schotts ließ sich irgendwie öffnen. Wir flogen am Rumpf der Rakete entlang nach unten und suchten eine Öffnung oder eine Einstiegsluke. halte jeweils die Hangars im Auge. Plötzlich nahm ich ein jähes Aufglühen wahr. Winzig zuerst, doch gedankenschnell anwachsend. Ein Rechteck in düsterem Rot weit vorne im Rumpf der Dragoon. Es verfärbte sich zu fast grellem Weiß. Mal, Achtung! Zurück! Zurück! Der Stahl explodierte. In zähflüssiger Glut zerbarst, das Hangarschott unter dem Druck der Atmosphäre Eine jehe Feuersäule loderte in den Weltraum. Der Kübsporn startet! Wir konnten überhaupt nicht reagieren. Nur für Sekunden sah ich das klobig anmutende Beiboot, das aus dem Feuer hinausschoss. Ein düsterer, bedrohlicher Schatten, der an mir vorüber sauste. Der Kübsporn hatte kochenden, bizarr wieder erstarrenden Stahl aus dem Hangar in den Raum gerissen. Er jagte nah vorbei und raste zu einem winzigen Lichtpunkt schrumpfend davon. Die komplette Spitze der Dragon war durch die Explosion zerstört worden. Das Raketenschiff kippte zunehmend aus dem Gleichgewicht. Feuerstürme tobten in ihrem Inneren. Die Dragon wird untergehen! Mai. Wir müssen den zweiten Sporn retten! Nein! Nein! Blitzschnell flog Kantiran wieder auf das Raketenschiff zu und verschwand in einer der aufgeplatzten Öffnungen. Der Raumjäger, der Küpp schien zwischen den Dimensionen stillzustehen. Rund sechs terranische Minuten Flug galt es, mit dem Sporn zu überstehen. Wir lassen alles hinter uns, Erhabene. Wir müssen nicht zurück. Oder empfindest du Sehnsucht nach den terranischen Emporkömmlingen? Kertans Halskragen spreizte sich ab, als müsse er seinen Kehlsack vor Angreifern schützen. Ihr seid so heißblütig wie die Terraner verrückt. Nein, ich bin besorgt, weil ich um eure Sicherheit fürchte. Wir sind das im weiten Umkreis am schwächsten geschützte Schiff. Der Kübschborn interessiert mich nicht. Du bist bereit, für mich zu sterben? Meine Treue. Mein Ziel ist klar. Wir werden in Kürze Gon Orbon gegenübertreten. Alles geschieht zum Wohl des Kristallimperiums Kertan. Ich habe den Terraner nicht etwa deswegen den Rücken gekehrt, weil ich meinen Sohn nicht mehr ertrage. Gon Orbon, ne? Er wird uns die Drecksarbeit abnehmen. Niemand kann Archon dafür verantwortlich machen, wenn Terra von diesem Gegner ausgelöscht wird. Der Küppsporn war unsere beste Gelegenheit, uns von den Terranern abzusetzen und Parag anzufliegen. Mit Verlaub, Erhabene. Was geschieht, falls Gon-O keine Verbündeten sucht? Wie sollen wir zurückkehren? Wir werden nicht scheitern. Ich muss die vom Imperator Bostig angestrebte Allianz zu Wege bringen. Dann können wir mit den küpp in die Milchstraße zurückkehren. Ende des In den Normalraum. Jetzt. Neun Planeten umkreisten die Sonne Paar. Parag, das Ziel der Maskantin, war die Nummer zwei und noch weit mehr als eine Milliarde Kilometer entfernt. Der Küppsporn hatte zwischen den Umlaufbahnen des sechsten und des siebten Planeten den den Jahrraum verlassen. Die Glutwolken explodierender Raumschiffe im System waren teils mit bloßem Auge zu erkennen. Bei allen Göttern Argons. Kantiran schlitterte die schräg stehenden leeren Korridore der Dragoon hinunter. Die Explosion hatte mehrere Brände ausgelöst, die sich rasend schnell durch das Schiff rasen. Teile der Innenverkleidung schmolzen wie Butter hinter ihm weg. Mit einem Ruck sackte die Rakete nach unten. Risse taten sich auf dem Boden vor mir auf. Ich durchschlug mehrere Wände, die wie poröses Glas zerbrachen. Kopfüber knallte er durch den Boden eines Decks und landete auf dem Niveau des unteren Beiboothangers. Haste, ich folgte Kantiran einem Ringkorridor und atmete auf, als er gleich darauf die Down vor sich sah. Zumindest äußerlich war der Sporn unversehrt. Aber auch hier brach das Feuer schon die Wände auf. Ich lief zum Innenschott des Hangars und betätigte einige Knöpfe. Es war unbeschädigt und glitt langsam auf. Viel zu langsam. Komm, komm, komm schon. Geh schon auf. Mai. Mai? Wo steckst du? Er war doch hinter mir. Kommt hier. Kommt. Mal hangelte sich außen an der Bordwand entlang und schwebte in den Lagerhangar hinein. Er setzte vor mir auf und grinste über das ganze Gesicht. Mal, wie, wie hast du das gemacht? Wo kommst du her? Ich dachte, du wärst hinter mir geblieben. Ich bin dir nicht gefolgt, sondern um das Schiff herumgeflogen. Habe am Fuß der Rakete den Downhangar gesucht. <lacht> das ist Wie das ist. Hier, Oberleutnant Wright. Richard Burton Kreuzer 10 im Anflug auf die Serviceinsel. Kantiran DTR. Verlasst sofort die Dragoon. Das Raketenschiff ist am zerbrechen. Ich wiederhole. Ihr müsst sofort den Bereich der Dragon verlassen. Ihr habt nur noch zwei Minuten. Höchstens. Also los. Ich griff sofort nach der Kletterhilfe neben der Cockpitkanze, zog mich in die Höhe und schlüpfte durch die Einstiegsluke in den Küppsporn hinein. Hastig sprang ich auf den Pilotensessel und legte meinen Helm an. Sofort bauten sich Hologrammkontrollen vor mir auf. Mal war diesmal dicht hinter mir. Der Rothaarige Fuatone zwängte sich in den zweiten Sessel. Auch vor seinem Platz bauten sich Holo-Kontrollen auf. Er fuhr mit der Hand über einige Sensorflächen. So ein alter Kasten ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe zehn Jahre lang in der Flotte des Arkoniden reiches Dienst geleistet. Gleich kann's losgehen. Bordcomputer? Triebwerkleistung, mach schnell. Ja, doch. Bordcomputer. Zurzeit kein Start möglich. Was? Zurzeit kein Start möglich. Warum? Erst müssen die energetischen Arretierungen. Wir können nicht starten. Was geht bei diesen altertümlichen Dingen nur von außen? Nur von außen? Die Zeit haben wir nicht mehr. Das ist unser Tod. Wir werden mit der Dragoon untergehen. Verdammt verdammt verdammt, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt! kein Start möglich. Aber obwohl wir haben eine Chance. Nur die eine. In dem System wird erbittert gekämpft, erhabene. Etliche Köpfe einheiten darunter Sporne, Diskusschiffe und Paarjäger stehen nur wenige Millionen Kilometer entfernt. Werden wir angemessen? Bisher achtet niemand auf uns. Die Kyp-Titanen dürfen die Top nicht entdecken. Auf der Kanzelverglasung des Sporns erschienen die Spiegelungen dreier Kyptitanen. Schwärme von Paarjägern, die dem Pulk zu nahe kamen, wurden wie beiläufig vernichtet. Askari sah eines der großen Diskusschiffe auseinanderbrechen. In das Wrack schlugen im Salventakt turmdicke Glutstrahlen ein. Der ersten Angriffswelle folgte eine zweite, dritte, vierte. Über den fünften Planeten wurde der Nachthimmel zur Feuerlohe. Auch im Nahbereich der anderen Welten tobten schwere Gefechte. Verglühten hunderte Raumschiffe im Wirkungsfeuer der Titanen. Askaris Mundwinkel zuckten plötzlich unwillig. Moment mal. Sind das die korrekten Bilder und tatsächlich hereinkommende Daten? Ja, natürlich. Ihr Blick fiel auf die Hologramme. Sie schien alle Anzeigen auf einmal auswerten zu wollen. Wir sind zu spät gekommen, Erhabene. Die Terranische Flotte kämpft bereits gegen die Truppen Gon Orbons. Unsinn. Wir behalten unseren Kurs bei. Aber sie kippt Titanen. Bist du immer noch bereit für mich zu sterben? Das habe ich geschworen, Erhabene. Dann kümmere dich nicht um die Titanen. Wir fliegen Parag an. Vertrau mir. Was meinst du? Welche Chance meinst du denn? Right, melden! Wie lange noch bis zum Zerbersten der Dragon? Nee? Ihr seid immer noch an Bau. Gib mir ein Countdown, wenn du uns je wiedersehen willst. Aus unseren Berechnungen in Sekunden. Mal, was? Die Dragon explodiert. Fesseln lösen sich. Acht. Wir starten sieben, kapiert. Sechs, das fünf, ist unsere Chance. Hi! Hi! Nun gerade euch gut. Der Dragon blähte sich in einer mächtigen Explosion auf und brach wie ein altertümliches terranisches Luftschiff auseinander. Im Moment der größten Ausdehnung des Blutballs schoss der Spawn einen kometenähnlichen Schweif hinter sich herziehend aus ihm heraus und raste davon. Ja! Sechs Minuten lang hatte ich geschwiegen und meine Finger um die Armlehnen des Sessels verkrampft. Ich hatte die Tränen der Erregung, die aus meinen Augenwinkeln gequollen waren, nicht abgewischt. Ich hatte die Augen geschlossen gehalten und die Zähne zusammengebissen, bis die Kiefer schmerzten. Dennoch war mein Atem nicht schneller geworden. Ich hatte die Luft mehrmals eingesogen und für kurze Zeit angehalten, um den Aufruhr zu unterdrücken, der in meinem Innern tobte. Alles, was meine Mutter anfasste, zerstörte sie. Warum tat sie das? Sie hätte Liebe haben können. Aber sie wollte Hass. Kantiran! Wir erreichen das Paarsystem. In der Wiedergabe ist die Zielsonne schon zum Greifen nah! Mhm. Ich starrte vor mich hin. Dann fiel mein Blick auf die Ortungsbilder. In den Holos gleisten die Sterne wieder in üppiger Fülle. Aber da war noch mehr. Flackernde Helligkeit. Explosionswolken einer erbittert geführten Raumschlacht. Im Paar-System wird gekämpft. Diskusraumer und Birnenschiffe sind ebenso beteiligt wie ein Heer von Küppspornen und die gewaltigen Titanen. Die Down raste auf einen der vielen Brandherde zu. Genau genommen steckte sie schon mittendrin, denn Explosionen und Strahlbahnen zeichneten sich ringsum ab. Küppraumer materialisierten bedrohlich nahe. Sie lagen auf Kollisionskurs. Die Down tauchte unter dem Jägerverband hindurch. Keine auftreffende Aktivortung. Trotzdem bin ich sicher, dass uns längst jedes Ortungsgerät innerhalb des Systems erfasst hat. Warum macht noch niemand Jagd auf uns? Kennst du nicht, was hier los ist? Gonbo hetzt seine eigenen Truppen gegeneinander. Er dreht durch. Schockzustand, ausgelöst durch die energetische Überdosis aus dem Soulsystem. system Miles Cantor hat allem Anschein nach genau das Richtige unternommen. Hast du die Top auf der Ortung? Da ist ein einzelner Kübssporn mit Kurs auf Parak. Falls keine Korrektur des Flugvektors erfolgt ist, kommt der Jäger aus dem äußeren System. Den Vorsprung können wir nicht mehr aufholen. Das ist das Kari, kein Zweifel. Wir müssen hinterher. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhat, doch irgendwie muss ich sie daran hindern, uns alle zu verraten. Die Ortungen erfassen bereits einen schon sehr nahestehenden Planeten. Die Down raste dem Planeten entgegen, vorbei an zwei explodierenden Raumern die aus großer Distanz von einem küpp titanen vernichtet wurden. Jederzeit konnten die tödlichen Energien auch über unserem Kyp-Spawn zusammenschlagen. Aber nichts geschah. Ascari Davivos kleines Schiff war mittlerweile aus der Ortung verschwunden. Die Maskantin ist zweifellos gelandet. In den Hologrammen des Sporns zeichneten sich bereits die Kontinente und Meere des Planeten deutlich ab. Ebenso die polaren Eiskappen. Die letzte festgestellte Position der Top lässt vermuten, dass sie exakt jenen Landstrich gewählt hat, in dem sich die Bastion von Parak und die Dependance der Arvetsen befinden. Außerdem befindet sich in diesem Bereich auch der Nocturnenstock Zatruga. Du scheinst mit deinen Befürchtungen recht zu haben. Ascari hat Zatruga erreicht, und damit gon -Orban. Ich frage mich inzwischen, ob die Maskanten überhaupt eine Chance hat, mit Gon-O -Oh zu verhandeln. Wenn Miles Cantors Überdosis an Energie schon die Truppen des Gegners aufeinander losgehen lässt, was mag dann erst am Stock selbst los sein? Chaos pur. Unweit des Bastion-Nebengebäudes dümpelte die Top auf einem riesigen See, an dessen Ufer mehrere Vulkankegel in den Himmel ragten. Ein Felsband führte zu einem kristallenen Berg, der zum Teil aus dem Wasser herausragte. Der Drohn hatte den Kopf zur Seite gelegt und ließ die Augen an der glimmenden Kristallwand emporwandern. Seine Klauenhände öffneten und schlossen sich ruckartig. Und als die Leuchterscheinungen am Kristallberg wieder aufflackerten, zuckte sein Schädel nach vorne. Irritiert wandte er sich von der Wand weg und schaute zum Horizont. Dort! Sein Blick wurde plötzlich starr und ging an Askari vorbei. Zugleich nahm er Angriffshaltung ein. Es sah aus, als wolle er mit weit ausgreifenden Sätzen und gesenktem Schädel losstürmen. Knapp über dem See, ein Flugobjekt. Im Moment befindet es sich vor dem ersten Vulkankegel, sehr weit entfernt. Ein Küppsporn. Er hat den Vulkankegel schon passiert. Du hast scharfe Augen, Kertan. Dieser Jäger ist vom gleichen Bautyp wie die Top, -Abele. Davon gibt es Hunderte im System. Die Maschine hat aber diesen Stock zum Ziel. Ich vermute, dass sie ebenfalls hier landen wird. Der Jäger war am Horizont kaum mehr auszumachen. Nur hin und wieder blitzte er im Widerschein der tiefstehenden Sonne grell auf. Wer immer an Bord ist, er hat uns geortet. Ein Verfolger bedeutet, dass die Terraner mein Vorhaben durchschaut haben. Doch welcher Techniker auf der Dragoon bringt den Mut auf, eine Maskantin des göttlichen Imperiums zu verfolgen? Doch dazu ohne ausdrücklichen Befehl von Dalian. Jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass er in den sicheren Tod fliegt. Es sei denn noch hätte ich gewarnt, den Nocturnenstock ohne jede Vorsichtsmaßnahme zu betreten, Erhabene. Aber falls wirklich Verfolger erscheinen, bleibt uns keine andere Wahl, als schnell zu Gon'o vorzustoßen. Der Drohn wandte sich zurück zur Maskantin, die ihre Augen fest zum Horizont gerichtet hatte. Erhabene, wartet ihr, dass der Kübsch-Sporn wieder auftaucht? Ich warte auf Kantiran. Wir rasten auf den unförmigen Kristallberg zu, dessen Spitze aus dem Kratersee herausragte. Ich sah die Top immer näher kommen. Wir flogen mit dem Kippspawn knapp über der Wasseroberfläche, wollten so lange wie möglich von der planetaren Ortung unentdeckt bleiben. Die Gisch der flachen Wellen spritzte an das Raumschiff. Dann plötzlich sah ich sie. Da ist jemand. Knapp zehn Meter über dem Wasser. Zwei Personen kannte Das ist eine Mutter. Und neben ihr der Thron sieht aus wie ein Felsband, auf dem sie stehen. Ein schmaler Sims, der zum Nocturnenstock führt. Scheinbar unberührbar ragte der Berg aus fünfdimensionalem Schwingquarz aus dem See auf. Je näher wir ihm kamen, desto höher wuchs der mentale Druck. Lichtreflexe huschten über die zernabte Kristallstruktur, verschmolzen wie ein terranisches Nordlicht in der Höhe miteinander und explodierten in einer Orgie flackernder Helligkeit. Die Erscheinung hinterließ den Eindruck unkontrollierbarer Entladungen. Miles Cantors Überdosis scheint voll eingeschlagen zu sein. Wahrscheinlich war er sogar nahe daran, gon O auf diese Weise auszuschalten. Wenn er es wüsste, würde er es wiederholen. Er ist leider dabei gestorben. Hat es nicht mehr geschafft. Und wenn du mich fragst, ist das ein denkbar schlechter Zeitpunkt, den Stock zu betreten? Ich schaute nochmal hin. Der schemenhafte Umriss meiner Mutter war verschwunden. Auch Kertan schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Wo sind Sie hin? Wahrscheinlich haben Sie uns entdeckt. Ich verwünschte die Tatsache, dass ich mich für wenige Sekunden von den Lichterscheinungen hatte ablenken lassen. Wir sind zu spät gekommen. Gon o hat Sie in den Berg geholt. Das war nicht zu erkennen. Die Lichtverhältnisse waren zu schlecht. Vielleicht haben Sie sich versteckt. Eine Falle! Schutzschirm aktivieren. Sie überflogen eine Ansammlung schroffer Klippen. Der See war hier tiefschwarz und glatt wie ein Spiegel. Jeden Moment erwartete Kanteran, von Askari und dem Drohnen unter Feuer genommen zu werden. Doch der Angriff blieb aus. Mal flog einen Bogen und wasserte die Down unmittelbar neben das Schwesterschiff. Düsternis umfing Askari und ihren reptiloiden Leibwächter. Von den leicht ins Ovale gehenden Wänden ging nur ein vager Lichtschein aus. Einsam führte der Stollen weiter in die Tiefe. Es gab keine einmündenden anderen Gänge, nur schmale, jeweils schon nach wenigen Metern blind endende Hohlräume. An vielen Stellen in den Gängen öffneten und schlossen sich die in den Stock hineinführenden Höhlungen. Wandernde violette Leuchterscheinungen zogen sich hin und wieder durch den Kristall. Der Berg bat mit. Kertans Rechte lag schwer auf dem Griff seines Kombistrahlers. Der Drohn neigte nur kurz den Kopf. Seine Haltung verriet jedoch, dass er den Stock als extrem hohe Bedrohung einschätzte. Lass die Waffe, wo sie ist. Ich will Gonobon nicht angreifen, sondern eine Übereinkunft mit ihm treffen. Nacheinander entstanden zwei Öffnungen in der Nähe. Doch Askari zögerte. Beide Höhlen schlossen sich nach wenigen Sekunden wieder. Gon'Or weiß, dass wir hier sind. Er wird sich bald an uns wenden. Das, was die Gottheit ausmacht, befindet sich wahrscheinlich im Zentrum des Berges. Also weiter nach unten. Sehr wohl, Erhabene. Satruga! Gon Orbon! Ich bin gekommen, um dir ein Abkommen anzubieten. Satruga! Gon Orbon, verstehst du mich? Alles ringsum ist Satruga. Ist Gon Orbon oder in der Gemeinsamkeit? Oh. Ist euch nicht wohl, Ahabene? Wir müssen ins Zentrum des Stocks. Wenn es einen Ort gibt, an dem ich mit Satruga kommunizieren kann, dann im Herzen dieses Berges. Niemand hat von einem Herzen gesprochen. Ich weiß es dennoch. Und ich werde dieses Herz finden. Was ist? Zweifelst du an meinen Worten? Ahabene, ihr wisst, dass ich das niemals tun würde. Jemand folgt uns. Kantiran ist ein hochveranlagtes Zuchtprodukt, aber er wird mir nicht ins Handwerk pfuschen. Falls mir der Bastard wirklich gefolgt sein soll, dann ist dieser rothaarige Tierheiler bei ihm. Damit erhalte ich die Gelegenheit, mir beide für immer vom Hals zu schaffen. Also los, wir müssen vor ihnen das Herz finden. Musik hatten ebenfalls den Stock betreten. Vor uns und hinter uns veränderten sich ständig die Räume. Es sah aus, als wachse der Kristall immer wieder zusammen. Nur Sekunden dauerte dieser Vorgang, der an den Rändern begann, als würde eine fahle, halbtransparente Masse zuckend aufwallen und dabei an Konsistenz gewinnen. Aus dem Nichts heraus entstand Materie, die wieder in sich zusammenfiel und sofort neuen Formen Platz bot. Das wären diese Stollen und Öffnungen niemals vorhanden. Der Tunnel war gerade so groß, dass sie aufrecht darin stehen konnten. Wenn sie beide Arme anwinkelten, berührten sie rechts und links die Wände. Schwarzer, irrlichternder Kristall, rau und bedrohlich, breitete sich nach allen Seiten aus. Der mentale Druck auf meinen Schädel wuchs. Meine Schläfen brannten. Und der Schmerz pulsierte wie flüssiges Feuer durch die Adern. Meine Wahrnehmung veränderte sich. Überraschend weitete sich der Stollen. Eine Höhle mehr als 20 Meter hoch entstand vor ihnen. Sie war zugleich eine Sackgasse, denn es gab keine weiterführenden Tunnel. zu spüren, dass meine Mutter sehr nahe war und blieb stehen. Was ist los? Wieso? Du bist abrupt stehen geblieben. Hast du das gehört? Was soll ich gehört haben? Jemand hat doch Orban gerufen. Jemand? Sie. Ascari. Du fantasierst. Kant, du willst sie hören. Du bist geradezu begierig darauf, aber so kommen wir wirklich nicht weiter. Im Grunde irren wir doch nur durch den Stock. Bislang haben wir keine Spur von deiner Mutter und Kertan gefunden, von Gon O -Oh, ganz zu schweigen. Und dann? Ich fürchte, du weißt selbst nicht, was geschehen soll. Ich blickte ihn an und war mir nicht mehr sicher. Dabei hätte ich schwören können, dass ich ihre Stimme vernommen hatte. Wir finden sie. Ascari da Vivo wird niemanden mehr töten. Sie oder ich. Nur einer von uns kann den Kristallberg-Leben verlassen. Sie? Ach so. Sie wird überleben. Denn ich bin ja nur ein Sternenbastard. Kein Arkonide, kein Terraner, ein Nichts. <lacht> warte. Kant, warte. Ich meine, du bist kein Mörder, Kant. Verdammt, wo willst du hin? Ohne mich. Kant Iran schlug mit der flachen Hand auf seine Waffe und tastete weiter in einen Gang, der sich eben gebildet hatte. Vor Maldeteer schloss sich der Gang wieder. Er stand in der Halle und verspürte ein Unbehagen in seinem Rücken. Er blickte um sich. Hinter ihm stand in einiger Entfernung Kertan. Schön, dich zu sehen, Dieter. Jetzt wirst du sterben! Ganz meinerseits, alter Tyrannosaurus. Wieder öffnete sich eine Halle vor mir. Auf Anhieb registrierte ich mehrere Zugänge. Einige führten schräg in die Tiefe. Der Nocturnenstock musste bei seinem Absturz über Parag weit in die Planetenkruste eingedrungen sein. Nur ein Stollen wandte sich zur Bergspitze hin. Mein Blick huschte weiter. Plötzlich stockte mein Herzschlag. Ich glaubte, eine eisige Hand unter meiner Brustplatte zu spüren. Ungläubig hielt ich den Atem an, aber ich riss die Augen weit auf und starrte die Gestalt an, die in der Mitte der Höhle auf mich wartete. Die schlanke, braunhäutige Gestalt schwebte wenige Zentimeter über dem Boden. Sie trug ein weißes Kleid, ein fahler Schimmer umfloss sie. Mit einer knappen Kopfbewegung schüttelte die junge Frau ihr Haar in den Nacken zurück. Therem. sie lächelt. Immer noch war sie die Göttin, als die ich sie bei unserer ersten Begegnung angesehen habe. Ich liebe dich immer. Sie hatte mich vergessen lassen, wie kalt es draußen war. Wie sehr ungebremstes Machtstreben und gegenseitiges Misstrauen die Galaxis beherrschten. Tereme war mit ihrem einfachen Leben glücklich gewesen. Und ich hatte mich bei ihr geborgen und wirklich verstanden gefühlt. Ein schöner, aber nur kurzer Traum war das gewesen. Shallowayne, der Hund, hatte Tereme im Auftrag Askaris ermordet weil meine Mutter keinen verliebten Schwächling wollte, sondern eine schlagkräftige, für ihre Zwecke einsetzbare Waffe. Ich hielt in meinen Gedanken inne. Oh. Satruga. Das ist Satrugas Werk. Satruga, oder besser Gon Orbon, kennt das Bewusstsein der Eindringlinge und spielt mit ihnen. Mein Verstand warnte mich. Aber die Alarmsignale drangen nicht durch. Ich wusste, dass ich mich nur umzuwenden brauchte, um dem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten. Aber dann würde Therema ein zweites Mal sterben. Und vielleicht für immer. Langsam ging ich auf die Erscheinung zu. Ich liebe dich, Therema. Wo immer du bist, ich werde dir folgen. Nur einmal will ich dich noch in meinen Armen halten, in deine tiefgründigen Augen sehen. Habe ich dein Haar berührt und dich geküsst? Ich hatte sie fast erreicht, als ein greller Blitz die Höhle erleuchtete. Was? Knapp vier Meter vor mir glühte der Boden. Funken wirbelten auf, begleitet von einem zweiten Aufblitzen. Der nächste Glutstrahl verfehlte Kantiran um Haaresbreite. Neben ihm brodelte der Boden, als beginne der Kristall, sich ringsum zu verflüssigen. Aufsteigende Blasen zerplatzten mit ungeheurer Wut. Ich wurde von den Füßen gerissen, stürzte, schaffte es aber, mich einigermaßen abzufangen und sah in dem Moment nicht allzu weit entfernt eine schemenhafte Gestalt. Askari. Ihre Hand mit der Waffe hob sich. Der Energiestrahl zuckte auf Kantiran zu und schoss über ihn hinweg. Ich bist du so wahnsinnig, in dieser zerbrechlichen Umgebung ein Feuergefecht zu beginnen! Der Strahlerschuss zuckte an Maldeter vorbei und schlug in einer Kristallwand ein. Sekundenbruchteile vorher hatte er sich in vollem Lauf zur Seite geworfen. Er schrammte über kantige Auswüchse hinweg, rollte sich ab und löste mehrmals hintereinander seinen Kombistrahler aus. Er traf nicht, denn schon schlug eine Salve kurzer Impulse in seinem Schutzschirm ein. zusammen! Eine der Seitennischen bot Deckung. Kertans Schüsse zuckten vorbei und schlugen wirkungslos Dutzende Meter entfernt ein. Es ist was ich mir immer gewünscht habe, Ein Zweikampf mit dir. Es ist aber eher langweilig für Wieso das? Vor 20 Jahren zu deiner Zeit bei den Argonitischen Landetruppen hättest du dir noch eine Chance gegen mich ausrechnen können. Mittlerweile hast du aber an Kondition eingebunden. Wie bitte? Mal presste sich in die Nische. Mit beiden Händen hielt er den Strahler neben seinem Gesicht in die Höhe. Er atmete schwer. Schweiß lief über sein Gesicht. Der Drohn suchte den Stollen Nische für Nische ab und kam langsam immer näher. Viel Zeit wird die Echse mir nicht geben. Der Hyperkristall reagierte stark. Alles veränderte sich rasend schnell wie im Zeitraffer. Eine Wand wuchs vor mir empor. Der Tunnel, auf den ich zuhastete, verengte sich. Quarzsplitter prasselten aus der Höhe ab. Sie brachen auf und wucherten wie Geschwüre. Kristallbrocken zerschmetterten meinen Strahler. Ich blickte auf. Askari war verschwunden. Wie in Trance hetzte ich von diesem Ort fort, ließ die aufgehenden Säulen und Kristallvorhänge hinter mir. Plötzlich öffnete sich vor mir ein imposanter türkis leuchtender einen Pakt anzubieten, der zu unser beider Vorteil… Ich kam näher. Askari stand einige Meter entfernt und hatte mich noch nicht bemerkt. In der Mitte des Raumes schwebte eine hünenhafte, humanoide Gestalt mit matt glänzender Haut wenige Zentimeter über dem Boden. Sie wirkte materiell, aber sie war es nicht. Eine lähmende Aura ging von ihr aus. God, oh Oh nein! Seine Mutter fuhr je herum. Verblüffung und Unmut zeichneten sich in ihrer Miene ab. Die Erscheinung Gon Orbons löste sich in Luft auf. Du Bastard. Ich habe dich nicht in die Welt gesetzt, damit du alle meine Pläne durchkreuzt. Verschwinde endlich! Vier Schritte trennten mich von ihr. Ohne Vorwarnung griff sie mich mit bloßen Händen an. Äh, äh, äh, äh, Der Militär wartete in der Nische einen Augenblick, dann schnellte er heraus und schoss. Der Drohne stand höchstens 40 Meter von ihm entfernt und erwiderte sofort das Feuer. Malt's Schutzschirm wurde von flammenden Kaskaden umflossen. Er sprang von einer Seite zur anderen und gab im Laufen eine weitere Serie von Schüssen ab. Der Schutzschirm, ist zusammengebrochen. Das ist dein erster Schritt. Mit Komm schon, mein schuppiger Freund. So ständig bin ich nicht auf. Hitze umflutete Mal. Ein Streifschuss hatte seinen Rückentornister getroffen und zersplittert. Das Material schmorte noch. Mit einer zornigen Bewegung schnallte er sich im Rennen den Tornister ab und schleuderte ihn beiseite. Im letzten Moment bemerkte er eine Abzweigung und raste hinein. Zwei Schüsse des Drohens verfehlten ihn nur knapp. Er stutzte. Der Tunnel gerät in Bewegung. Schon ihr erster Zusammenprall zeugte von unbändigem Zorn. Kantiran hatte Mühe, Askaris Vorstöße sofort abzuwehren. Sie bedrängte ihn hart. Von Anfang an ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie zuschlug, um ihn zu töten. Ihre Miene war unbewegt. Schlag folgte auf Schlag. Kantiran wehrte die dagor ab und wollte einen Konter anbringen. Wie ein Blitz wirbelte Askari herum, schnellt an ihm vorbei und trat ihm mit voller Wucht in den Rücken. Ich bekam für einen Moment keine Luft mehr. Askari taktierte nicht, wie viele es taten. Sie kämpfte bedingungslos und setzte dabei ihre gesamte Kraft und Beweglichkeit an. Ich fiel hin. schnell wälzte ich mich zur Seite. Wo eben noch mein Hals gewesen war, krachte ihre Ferse auf den Boden. Zweifellos hätte der Tritt mich umgebracht. Askari vollzog die nächste Drehung. Ihr anderer Fuß streifte über Kantirans Kopf und traf seine Schulter. Obwohl der Schmerz seinen Blick verschleierte, schaffte er es, die Admiralin zu Fall zu bringen. Blitzschnell rollte sie sich über die Schulter ab und kam federnd wieder hoch. Nicht übel. Nicht übel. Du hast also doch was von mir geerbt. Die Strahlerschüsse. Sie haben ein Wassereinbruch verursacht. Schnell! Oberhalb des Tunnels waren mehrere Öffnungen entstanden, aus denen sich eine gewaltige Flutwelle in den Gang ergoss. Trotz des Zwielichts erkannte Maldetier sofort die Gefahr und schwang sich an eine Kristallsäule, die von der Decke hinunterhing. Die Strömung war reißend, Meter hoch schäumte die Flut an den Wänden empor. Der Drohn war in einen Such geraten der ihn nach unten zog. Sein Schwanz peitschte durch das Wasser. In Panik hob er den Strahler und schoss um sich. Er prallte gegen die Tunnelwand und wurde innerhalb eines einzigen Augenblicks vom Quarz eingeschlossen. Mal konnte die echsenartige Silhouette erkennen, aber fast gleichzeitig wurde sie von einem grellen Blitz ausgelöscht. Mal umklammerte immer fester die Säule. Das Wasser umspülte seine Lippen. Haben. Der Energierückstau hat ihn auf der Stelle getötet. Ich sprang wieder auf und schnellte vor. Mein Ellenbogen krachte gegen Askaris Brust. Dann tänzelte ich um sie herum. Mit einem fliegenden Sidekick landete ich einen harten Treffer in ihrem Rücken. Sie drehte sich um und wollte zurückschlagen. Ich kam ihr zuvor und traf mit aller Kraft ihren Hals. Was, was tust du? Ich, ich bin deine Mutter. Ich werde das immer sein, mein Sohn. Askari hatte zu einem neuen Angriff angesetzt, stoppte die Bewegung jedoch im letzten Moment. Ihre vom Kampf nun angespannten Gesichtszüge lockerten sich. Sie schüttelte zitternd den Kopf. Ihre Lippen bebten. Kathirat, oh das tun wir hier nur. Du bist auch mein Sohn. Wollen wir wirklich so weitermachen? Uns gegenseitig töten. Töten? Nein, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Wir müssen wieder zueinander finden, Katira Wir haben uns auseinander geliebt. Das ist nicht meine Schuld. Warum versuchen wir es nicht einmal ernsthaft miteinander? Wir versuchen es nicht miteinander, weil du Teremo umgebracht hast. Keine drei Meter trennten sie, als Askari unvermittelt die Arme sinken ließ. Sie stand da, als wolle sie seinen nächsten Angriff ohne Gegenwehr über sich ergehen lassen. Ach, weißt du, mein Sohn, wie oft ich das bereut habe wenn ich es nur ungeschehen machen könnte. Was? Was wäre dann? Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir würden uns besser verstehen. Glaubst du das? Oh, Kantiran, das Schicksal hat uns beiden übel mitgespielt. Aber es ist noch nicht zu so spät für uns. Und wenn doch? Mach, was du willst. Ich habe nur endlich erkannt, dass ich deine Mutter bin. Egal, was war. ich Ich kann dich nicht töten. Und jetzt? Gemeinsam könnten wir es schaffen, den Nocturnenstock zu verlassen. Jeder besteigt seinen Küppsporn. Du kehrst zu den Terranern zurück und, und ich... Wenn du es wirklich ehrlich meinst, fliegst du mit mir zurück. Lass mir nur etwas Zeit, mein Sohn. Lass mir Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir alles so. War es ein Traum. Ich hatte sie töten wollen, um meinen inneren Frieden zu finden. Und nun das. Es ging mir durch Mark und Beine. Sie legte zum Zeichen ihrer Friedfertigkeit die Hände auf den Rücken, machte einen kurzen Schritt nach vorn und drückte ihre Wange an die meine. Kantiran. Mutter. Lass mir nur etwas Zeit, Kantiran. Wir werden neu beginnen. Ja, ganz von vorne. Wir holen unsere Ausrüstung und suchen nach Kertan und nach unserem rothaarigen Freund. Kantiran senkte den Kopf Sie schob ihn vor sich her. Sanft glitt ihre Hand an seinem Oberarm empor. Ich war außer mir vor Glück. Genau so hatte Tereme mich auch immer berührt. Dann umfasste sie mein Schultergelenk. kann iran hat einen Sekundenbruchteil zu spät reagiert. Mit einem festen Griff an der Schulter unterband Askari seine Blutzufuhr zum Gehirn. Alles in Lücke. Bastard und sein Flittchen. Ich brauche keinen Sohn, der auf jede Lüge hereinfällt. Ein grauer Schleier legte sich über meinen Blick. Da war eine Bewegung. Aus den Augenwinkeln heraus registrierte ich einen roten Haarschopf. Baldet her! Nur für den Bruchteil einer Sekunde wandte Askari ihm ihre Aufmerksamkeit zu. Kantiran nutzte den Moment, um sich aus ihrem tödlichen Griff zu lösen und schlug zweimal mit aller Kraft zu. Sie prallte gegen eine Kristallsäule, die in tausend Teile zersplitterte und sackte schlaff in sich zusammen. Achso, Kant. Eine neue Finte? Aber dann sah ich das Blut, das unter ihrer Hüfte hervorsickerte. Und ihr Gesicht, eben noch eine höhnische Fratze, entkrampfte sich. Ein Kristallsplitter. Er hat sich in ihren Rücken gebohrt. Mal hilf mir. Ich kann sie nicht hier verbluten lassen. Schwankend fassten sie Askari an den Armen und Händen, trugen sie den steilen Stollen hinauf. Die Maskantin schien schon keinen Schmerz mehr zu spüren. Ihr Blick war in weite Ferne gerichtet. Da entlang Kante. Die Helligkeit überflutete mich unvermittelt und grell. Tränen schossen in meine Augen, während ich tief die frische Luft in meine Lungen zog. Mal blickte auf den Kratersee. Kant. Die Kübspurne, sie sind weg. Das sind Trümmer auf dem Wasser. Es muss während unserer Abwesenheit ein Angriff stattgefunden haben. Verdammt, was ist da passiert? Mal. Wir legten Askari auf das schmale Felsband, dessen Rand vom See benetzt wurde. Mit der hohlen Hand schöpfte ich und ließ das Wasser über Askaris Gesicht drin. Sie hob leicht ihren Kopf. Gott. Tyran, mein Sohn. Er kniete neben ihr nieder. Sie atmete nur mehr flach. Und ihr Gesicht war von fahler Blässe. Doch ihre Augen starrten ihn an. Wir schaffen es. Die tyrannischen Bauchaufschneider flicken dich wieder zusammen. Mein Körper wird auf Barak zurückbleiben. Nein. Ich will, dass du für mich die Totenwache hältst. Versprichst du mir das? Koniden ein Zeichen der Vergebung. Ich verstand und sah, dass sie nicht mehr lebte. Zögernd hob ich ihre Hand und drückte dann ihre Augenlider zu. Gut so, Kant. Dann hast du endlich deinen Frieden. Zwei Stunden später schweifte Cantiranda Vivo Rodens Blick über den Kratersee, der im hellen Sonnenlicht funkelte. Düster ragte der Noctonenstock in der Mitte des Sees auf. Zur Linken weitaus näher erhob sich die Bastion von Parak und die Bastion Dependance. Die Vulkankegel bildeten dazu eine unruhige Kulisse, Kantiran kniete im Gras und hielt die Totenwache für seine Mutter. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und den Kopf weit nach vorne gebeugt. Sie lag in ihrer blutigen Admiralsuniform vor ihm auf dem Gras. Die Arme ebenfalls vor der Brust verschränkt. Maldeter saß 20 Meter entfernt auf einem Stein. Morgen werde ich sie am Ufer begraben. War dem so. Ich wusste es noch nicht. Zurück zu den Terranern konnten wir nicht. Beide küppsch existierten nicht mehr. Vereinzelt schwammen die verkohlten Wrackteile auf dem See. Was war am Seeufer geschehen, als wir uns im Nocturnenstock befanden? Hatten Gon Orbons Truppen die Eindringlinge zerstören wollen? Oder handelte es sich auch hier um die Auswirkungen der energetischen Überdosis Miles Cantors? Würden wir es je erfahren? Wir hatten zwar großes Glück gehabt, waren noch am Leben, hatten den Kampf im Stock und den Luftangriff auf die Beiboote überstanden, aber mit der Zerstörung der Schiffe war uns nicht einmal mehr der Versuch, uns über Funk verständlich zu machen, möglich. Mal und mir blieb nichts anderes übrig, als in der Nähe des Kratersees darauf zu hoffen, dass wir lange genug unerkannt überleben konnten. Einmal mehr war ich, der Sternenbastard. Alleingelassen. In einem Kosmos, der scheinbar keinen Platz für mich bot. Wann würde dieser Zustand jemals enden? Wann?